Sura at-Taghabun Madina imeanzia sura hii kwa kueleza kuwa kila kiliomo katika mbingu na katika ardhi kinamtakasa Mwenyezi Mungu na kisio laiki na utukufu wake na kwamba yeye ndiye mwenye ufalme na mwenye sifa njema zote na kwamba yeye ni muweza wa kila kitu kisha hayo yakafuatilizwa na kutajwa baadhi ya dalili za utimilivu wa uweza wake na ujuzi wake kisha sura ikatupa macho kuangalia makafir waliokuwa kabla ya hawa na wakawaausi mitume wa Mola wao mlezi na kwamba wao walionja matokeo maovu ya vitendo vyao. Na hayo yalikuwa hivyo kwa sababu mitume wao walipokuwa wakiwajia kwa hoja, waliwakataa na wakawapuza. Sura tena ikaingia baada ya hayo kuvunja madai ya makafir kwamba wao ati hawatafufuliwa. Na ikawataka watu wa muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru iliyoteremshwa juu yake na ikawahadharisha na siku ya mkusanyo siku kutapodhihiri kupunjana kwa watu kwani wale walioamini na wakatenda mema watapata kufuzu kukubwa na waliokufuru ndio watakuwa watu wa motoni na hayo ndio marudio maovu na hakika masai yatakuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na hakika mwenye kumuamini Mwenyezi Mungu ndio anauongoa wa moyo wake. Sura inawataka watu wamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wakipuuza basi hakika mtume hana juu yake ila kufikisha ujumbe. Na inawaambia waumini kuwa mali yao na watoto wao ni fitna, majaribio. Basi isiwe kuyashughulikia hayo kukawapelekea kuacha walioamrishwa. Kisha ikawaamrisha wamnye Mwenyezi Mungu kwa kadri wawezavyo. Na sura ikahitimisha kwa kuwahusisha waumini watoe katika njia zaheri na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru mpole mjuzi wa yaliyo fichikana na yanayoonekana basi atawalipa kwa mali yao wanayotumia na kwamba yeye ni mwenye nguvu asiyeshindika mwenye hikma hafanyi upuzi Bismillahir jina ala Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Yusabihulillahi ma fis samawati wama fil wa, mafisamawati, wa, wa ala kulli shay Mwenyezi Mungu kila kilichomo katika mbingu na katika ardhi Ufalme ni na sifa njema ni na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu huwalladhi khalaqakum faminkum kafirun waminkum mu'min wallahu bima ta'malun basir yeye ndiye aliyekuumbeni miongoni mwenu yupo aliyekafiri na yupo aliyemuamini na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Alikuza samawati <tipos> wal ardh bil haqq wa sawwarakum <tipos> fa ahsana sawrakum wa ilayhi naseer. Ameziumba mbingu na ardhi kwa haki na akakupeni sura na akazifanya nzuri sura zenu na marudio ni kwake ya'lamu ma fi as-samawati wal-ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhatis anajua vil katika mbingu na ardhi na anajua mnayaficha na mnayatangaza na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliomo vifuanini. Alam ya'tikum naba'ul ladhin kafaru min qablu fadhawqu wabal amrihim walahum 'adhabun aleem. Kwani haikukujieni khabari ya waliokufuru kabla wakaonja matokeo mabaya ya mambo yao? وَاُوَا وَعَنَا عَذَابُ إِلْيُوُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حميد. Hayo ni kwa kuwa walikuwa wakiwajia mitume wao kwa hoja zilizo wazi nao wakasema hivyo binadamu ndiyo watu basi wakakufuru na wakageuka upande Mwenyezi Mungu wakawahana haja nao na Mwenyezi Mungu ni mkwasi simhitaji naye ni msifiwa Za mali Qul balā wa rabbī la tuma'thunna thumma lanubbi'anna bimā 'amiltum wa dhālika wanadai kuwa waliyukfurū wanadā'īqū Sema, qul na hapa kwa mola wangu mlezi hapana shaka mtafufuliwa na kisha hapana shaka mtaambiwa mlio yatenda na hayo ni mepesi kwa Mwenyezi Mungu. Aaminu billahi wa rasulih wa an-nuri alladhi anzalna wallahu Basi muumini ni Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru tuliyoitiremsha. La mwenyezi Mungu anazo habari za mnayo yatenda. Yauma yajma'ukum li yawmil jumu'i zalika yawmut taghab yu'min billahi wa ya'mal salihan wa wa tajri min siku utakayo kukusanyeni kwa ajili ya siku ya mkusanyiko hiyo ni siku ya kupunjana na anemwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema atamfutia maovu yake na atamuingiza katika mabustani yenye kupitiwa kati yake na mito watadumu humo milele huko ndiko kufuzo kukubwa walladhina kafaru wa ayatina, khalidina fiha wa na waliokufuru na wakakadhibisha ishara zetu ao ni watu wa motoni watadomo humo milele na hayo ndiyo marudio mabaya ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli shay'in alim haufiki msiba wowote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu huongoa moyo wake. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Wa atii Allah wa atii ar-Rasul fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al-balagu al-mubin. ni Mwenyezi Mungu, namtii ni mtume. Mkigeuka basi hakika juu ya mtume wetu ni kufikisha uwazi tu Allahu la ilaha hu wa ala Allah falyatawakkalul Mwenyezi Mungu hapana Mungu isipokuwa yeye na juu ya Mwenyezi Mungu nawategemea waamini ya ayuha amanu in min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuuhum wa in ta'fu ta hakika miongoni mawate zenu na watoto wenu na wa wamamadu zenu basi tahadhari ninao namkisamehe namkapuza na mkagufiria basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa mafira mwenye kurehemu inna ma'amwalukum wa fitnah wallahu hakika mali yenu na watoto wenu ni jaribio na kwa Mwenyezi Mungu upo jina kubwa. Fatqullaha mastata'tum wasma'u wa atiu wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqashu nafsihi fa ulai kahumul muflihun. Mwenyezi Mungu kama mwezavyo. Nasikieni, natieni, natoeni itakuwa kheri kwa nafsi zenu na mwenye kuepukishwa na uchoyo wa nafsi yake basi hao ndiyo waliofanikiwa in tuqridu llaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wayaghfir shakurun mkimkopesha mwenyezi Mungu mkopo mzuri atakuzidishieni marodho na atakusameheni na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa shukra mpole, Alimul ghaibi wal shahadati Mwenye kujua siri na dhahiri, mwenye nguvu, mwenye hikma.